No. Yeah. Nabi dekat nak nak dekat dekat na rawat lallala ni pun dia tak ingat dia tak ingat ke anak bini dia ingat ke umat dia. Allah Rabbi. Yeah. umat aku makku, makku. Jagah mayat. Jangan tinggal. Yeah. Jangan tinggal mayat. Sibuk setara mana, banyak kerja setara mana letih segala-mana pun mayat tak boleh tinggal. Sebab awwalul mayyatu ila Allah ya Mula-mula bangun-bangun akhir esok, Allah panggil kita, Allah tanya gapo? Soalan mula-mula sekali. Allah tanya mayat. Perkara mula-mula Allah di akhirat mayat. Ya. Allah setanya pak cik. Kak kenal dia? munyi mana daftar kod dia Allah tanya mayah mayah ni dia berkait dengan apa dia benda semua Allah semua Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Gua mayah saja stuck dia pada bal tu diulah Allahu akbar habis bal komak pun diulah Allahu akbar Masuk Ustaz Mayah, Allahu Akbar. Sekali je sami Allahu liman hamidah. Hak puasa asas asasilah dia, asas Allahu Akbar. Kan? Yeah. Dulu-dulu awal-awal Islam dulu tak ada sami Allahu liman hamidah, ni, tak ada. Sami Allahu liman hamidah ni berlaku waktu subuh. Yeah. Di Madinah. Sikihnya pucat pada Sina'ubakar Sina'ubakar sedia dia lambat sikit jaga pagi tu bangun-bangun tidur lewat tu dua orang ambil-ambil ayam -ambil, maya pakai semua pakar-pakar juga tubik tubik pada rumah dia nak berambat pergi masjid sebab terlewat tubik-tubik rumah dia Loh orang ramasan Obakal nak pergi masjid ni orang sepik ada orang tua soalnya duduk jalan you anju setapok setapok Obakal ni dia nak cepat dia nak cepat jumpa orang tua ni jalan oh Allah memang gitu kita kalau kita lorak jumpa lalu kita lorak-lorak jumpa lalu lori lah berdozalah kata galah lah Kata giling lah kereta giling tiga butir hmm. waktu kita lorak waktu tak lorak terlengar jalan yeah. pun kita tunggu bah bila kita tunggu bah ni lambat benar mari kalau tak tunggu mata-mata lalu mata-mata lalu <laughs> dia perangat manusia dia jadi orang bakar nak cepat nak potong orang tua ni baru malah Nabi kata siapa-siapa tak hormat orang tua dia buka rumah aku Sapa-sapa tak hormat orang tua, sapa-sapa tak saya budak-budak, ni bukan umat aku. Okay. Allah Rabbi. Ini hadis inzar. Ya, okay. hadis menakutkan. Bukan hadis hukum. Jangan katakan pun orang tak hormat kata mu bukan umat Muhammad dah. Jangan kata gitu. Sebab hadis ini hadis inzar. Hadis supaya kita jangan buat supaya kita anak kita ada ukah. Nyaukah goyang kayu turun, jatuh kang. Dia naik lagi. Eh turun, turun. Jatuh kan. Naik lagi. lima enam kali kita suruh turun. Dia tak turun. Akhir kita apa? Ha oh, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik. Naik, duk kasi dia naik. Ya, yeah. tapi dah tak dengar suruh turun tak dengar, baik suruh naik. Oh kita baliklah. Kita balik bini kita. Ya, yeah. wait sikit. Dia duduk liat duduk muka liat eh wat I test it tak say wat aku mana nak suruh wat oh, tak say wat tak say wat baru dia gelorak wat hmm? perangal dia kurang <laughs> dia kadang-kadang kalau kita suruh 4-5 kali tak say itu tak say wat hmm? amba memikir masa kecil-kecil lori bawa babi ni kat atas tengok tu lori bawa babi ni Kek okay. baku babi itu sama-sama muaknya babi. Kenapa babi dok? Agumano nyok masuk babi tu adalah baku tu. Sekos, sekos baku, baku siap, ya? baku tu betul-betul muak dia. Ya? Amo dok mikir guano nak suruh dia nak masuk ni. Kita nak masuk ayer pemayoh. Ya, uponyo. Kalau tolok suruh masuk, dia tak masuk. tolok suruh masuk tak masuk. Aku mana tak suruh masuk? Begai kau tarik jangan dia masuk, baru dia masuk. <tuk> terawat. <tuk> tak percaya lah. <tuk> terlawak. Orang mana kalau kita suruh taksi larang, larang apa dia buat? Nabi kata, dalam hadis Nabi kata. Satu hadis masyhur. Okey. Uh, inna mimma adzakanna min kalamin nubuwatil ula iza lam tastahi fasnaa kata nabi ada satu kalimah kalimah ni diula oleh semua nabi-nabi seduk dulu-dulu lagi apa kalimah dia kalamum tak malu wa kalamum tak malu buat buka semua wa tak woi buat tapi Alimu de mari dalam bentuk suruh maknanya larang. Quran banyak gunai selaka. Baik. Nabi kata akhir zaman ni manusia ambil ambil, or ambil orang zina jadi kiblat. Gapo-gapo pumbu zina. Elai tayar. Elai tayar tak ada kena mengengot zina, jeboh zina cengeng soket tu kita pun tak ingat. Ki gapo ke tu hal Hmm, Tuhan buat orang zina ni pelat. Lah. No kita pegang kulit kita ni pegang pegang tangan saing kita tak suruh gapa gosok tak suruh gapa coba gosok ini orati ni no. naik atas kau tu hai wak gapa kalau kita bawa kereta tak kita bawa kereta kau bawa motor lah. belah kanan jalan ni orati ni no. belah kiri kambing kambing limon ni beranok no pocik tengok apa tengok kambing tengok kambing tengok kambing tengok kambing tengok tengok, tengok, tengok. <laughs> no? yeah. tengok motor orang tengok kambing belah eh, kanan kambing belah kiri nak tengok kambing no. kalau tengok kambing wali Allah <laughs> perangan dia Nabi kata akhir zaman ni orang kambing ni jadi qiblat manusia yeah. hata kambing nak maik nak monoh apa pun Nabi besar kalau baik dia baik sebab ibu-ibu ni Nabi kata bila sahabat tanya siapa aku nak tanya ayah aku ke mak aku Nabi kata makmu ummuka umuka umuka, umuka fa'abuka makmu makmu makmu patah ayahmu tiga kali ta'ak pada mak sekali ta'ak pada ayah dia Quran pun sebut gitu Nabi Nuh AS isteri Nabi Nuh tak beriman bila isteri tak beriman anak Nabi Nuh tak beriman Tengok. sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila satu hari seorang budak muda mari jumpa seorang tua mari jumpa Sayyidina Umar dia kata Ya Umar aku ni nak kamu Ya Umar anu aku ni degil kerahati babi okay. kita kelatan panggil babi babi-babi ini -babi dua pupu babi <laughs> bunyi bunyi lebih kurang babi Babir ke hati degi tak dengar cakap Puah aku nasihat Puah aku tegur Puah aku marah Tak jadi apa ya Umar Umar ni Senumah Al-Khattab kata Pakcik bawa, bawa, bawa anak tu lagi Dia pun balik-balik Rakyatkan anak dia Sen Umar nak jumpamu Bawa anak dia jumpa Senumah Al-Khattab R.A Umar ni nak nasihat, nasihat nasihat tegur tegur tegur tok tok baik kita diraka pada ayah kita macam-macam umma nasihat-nasihat dia abih dia dengar abih umma nasihat tu dia tanya saya nak umma dia kata ya umma nsuh aku taat ak pada ayah aku boleh ya umma boleh cuma aku nak tanya sokara dalam Islam ni ada dak kewajipan ayah pada anak wajib pada anak dia ada tak? Umma kata ada. Nabi sebut tiga perkara, aku nak tambah satu perkara. Nabi kata min haqqil wadi ala wadi salasah. Di antara wajib pada anak dia tiga perkara. Antara ni bukan tiga ni jah. Bukan tiga ni antara banyak-banyak tu salah satu tiga. Yang pertama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 nama ya. anu ajinomoto Nabi tanya jumpa sahabat Amir Rahman Nabi tanya nama kamu Abul Uzza ya Rasulullah Abul Uzza kan ya. Uzza Uzani patung berhala tu ya Abdul Uzza Bukak buka Abdul Aziz, hamba kepada patung berhala Aziz. Eh nabi kata Dah. Nama dia, nama mung Abdul Rahman. Lakok dia, gelar dia Abu Hurairah. Yeah. Nabi jumpa Abu Hurairah, nabi tanya nama apa dia kata Abdul Aziz. Nabi tukar, apa? Hanya Oji. Anjoshina semu, izah wulida. Bila beranak bukan macam ni yang kedua wa ay yu'allimahu iza bila anak mu ada akal mudidik dia bui aja adab adab kita dengan tuhan gu adab kita pegang quran gu mano ingat masa kecil-kecil hari -kecil tu bawa quran junjung junjung atas kepala masa kita kecil itu bawa quran pegang sebelah tangan nak marah lagi pegang sebelah kena marah pegang dua belah junjung atas kepala budak lalai kelek bestiok Adab nak masuk jamban baca doa. Adab ajar apa di adab. Hatta kita nabi ajar nak bersama isteri baca doa. Allahumma jannibna wajannib asyaitan ma razabtan. Nabi kata siapa-siapa baca doa ni di takdir dia boleh anak dia tidak akan diganggu oleh syaitan siapa bila-bila. Baca doa, tak ingat tulis. Tulis buk kepala katil. Mari bini dekat, tunggu, tunggu, tunggu Baca doa lah, um, tunggu Cari do'on lah, um. cari-cari tak jumpa Dia ingat Allahumma, Allahumma, Allahumma Allahumma barik lana pi ma razaqtana hmm. Tak ingat do'on um. Anak 10 baru nak ngapakan dia Tak Kau ni, sebut bahawa apa dia Yang kedua, mengajah da' pada anakmu Yang ketiga Wa'ayu iza arada. Tidaklah menikahkan anakmu Bila anakmu nak nikah Anak kita duduk naik motor Jatah tu, jatah ni Rata-rata ni Kita ayuh ni Nabi kata Kalau nak nak anakmu nak nikah, kahwin ke dia? Kahwin ke dia? Tak luka macam Orang tak luka macam Dan selama kata Dia aku nak tambah soka aku nak tambah sah berapa dia? kalau mu, no, mung nak anak mung comel mung kena cari mung dia hok comel kalau mung nak no, anak perangai anak mung mulek perangai mung dia tu kena mulek memang lagi tu sungguh diri yang di dia, dia, dia rupak buah di rupak ni asal bakar dia dia rupak juga yeah. tanah diri yang bakar lain nak bakar lain tak jadi tapi gelap molek. Ya. Akhir zaman ni punoh. Nabi kata umat Muhammad ni fitnah dia mari kot pintu tino, pintu orang perempuan. Bukan selalu kaum perempuan. Tapi dunia ni dikuasai. Akhir dipanggil satu zaman. Zaman ni dipanggil golongan eksploitasi wanita. Ya. Yeah. Satu gerakan di barat. di tubuh nak betul. Untuk desak supaya wanita ni sama tarah dengan laki-laki. Islam -laki. lama dah. Allah wajib orang laki maizah empat raka'at. Orang tino pun empat Sama aja kewajipan-kewajipan. Tapi ada benda Allah wui pada kumpulan kerana sifat dia. Ya Allah tak bagi pada orang laki-laki. Tapi barat ni. Tak ada agama. Dia tidak kata kamu di penggurman liberation gerakan pembahasan barat ni akhirnya tuntuk biar gerti nak sama orang jatuh main bola orang jatuh main bola juga kalau Allah panjang umur kita dan ni orang jatuh main takru hebat gaga kalau panjang umur kita tengok orang jatuh main takru juga nyalipak dua-dua kaki atas ni masa tu orang tua-tua jadi penonton ni zaman dia ni Akhir semua benda No yeah. Pasal apa? Manusia ni dia Sebab tu dalam banyak-banyak kata Allah Ta'ala Wajibkan kita minta doa Sekarang orang doa wajib Orang lain tu tak apa lah. Tak minta pun tak apa Orang ni ni wajib minta Apa dia? Eh dinasiratul mustaqim Ya Allah tunjuk padaku Jalan betul Siratul mustaqim Jalan lurus Lurus-lurus jalan betul Betul kan apa? Betul ni kena tuhan Ya Allah mahu tunjuk pada aku Mana jalan betulnya kena ni Ya Allah Kena Tuhan Kadang-kadang jalan betul yang kena Tuhan ni Kita nampak payuh Nampak susah Jalan yang lawa Tuhan nampak sening Kau yang lawa Tuhan Kau banyak projek Kau yang Islam Kau banyak projek Kau yang lawa Tuhan Kau susah Ya, ya menyebabkan kadang-kadang kita confuse, kita tak tahu mana yang betul mana yang tak betul Allah ajar kita tehoh ni kena baca hmm. yeah. maya pok pun baca tehoh maya fardu baca maya sunat baca maya gerhana baca maya maya maya maya hukumak doa istitah tehoh baca tak takbir pertama baca tehoh Takbir kedua Selawat Takbir ketiga Doa Takbir ke empat Doa Rokok Rokok macam apa? <tuk> Orang sini lah <tuk> Dia kata Rokok baca Subhanallah bin Azim <tuk> <tuk> Tapi Tihak wajib baca Minta doa pada Allah Ta'ala Supaya Allah tunjuk jalan betul Pasal apa? Kita tak tahu ini Jalan beriuk-riuk jalan ni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 Nabi ni manusia apa kita? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah mari rasul pada mu dan rasul-rasul ni jenis ni. Ya eh, manusia jenis mu, bukan jenis besi, bukan jenis malaikat, bukan jenis jing. Ini manusia. Fas apa? supaya kita boleh ikut dia. Laqad ja'a lakum pi rasulah uswatun hasanah. Hmm kena ambil Nabi Muhammad. Enggak nabi tunjuk pada kita jalan. Jalan ni kena betul. Yeah. Betul dengan syarak bila manusia guna akal tolak syarok puno ok dia tiga hari lepas hari ni pun bising lagi so akhaba ok Malaysia buat gambar katung, buat gambar katung, sore tino di jopo so, eh? tu imeh, pakar jopo pakar serban ngadu kau imeh. Tok Iman amba mari ni nak ngadu. Ngadu buat apa? Amba kena rogoh. Tapi... Tok Iman tanya... Ada saksi ke ada? Dia kata saksi tak ada tapi amba rakan... ...dengan talipun. Tok Iman terkata... ...talipun telah jadi saksi... ...sebab tak ada mata, tak ada hidung, tak ada lingo. Dia bersih. Kecek ni... ...kecek keraja... Yeah. kecik ni ni nak kait dengan kenyataan presiden PAS dalam maktama bahawa siapa-siapa nak tuduh berzina kenapa habis so? bukan orang yang maling ngadu kena rogo rogo ke lain tuduh orang berzina tuduh orang lewat ke lain orang rogo mana sebab cari saksi kita nak tuduh orang kena buat saksi Oh, saksi, berapa orang saksi? tak orang ok albayinatu ala muda'i orang tuduh kena ada oh, bukti bila kita tuduh orang tu, nak tuduh dia kena... apa bukti ni? bukti tengok hmm. kalau tuduh tuduh Allah berzina orang lewat, bukti dia 4 orang saksi bukan klik video eh bah orang saksi ini bukan nabi wahai. Bukan nabi. Dalam Al-Quran Allah sendiri letak syarat. Ya. Yeah. Allah sendiri letak syarat. Siapa-siapa, ya. Yeah. Wal ladzina yarmuna al-muhsanat, thumma laa yajma', thumma laa bi'ati bi arba'ati syuhada. Fa jadiduhum thamana al-jilda. Mana mana orang tuduh seorang tu berzina. Ya. Dan dia tak bawa 4 orang saksi. Allah letak syarat. Bukan Mesti. Bukan Jabat Ugamah. Bukan Tok Guru. Bukan Pah. Syarat ni Allah letak. Kalau tu apa hati, Bisa baliklah Tuhan. Ya, ulimulah. Supor Nabi pergi surat merah. Naik tu, naik turun lepas lima puluh waktu Maya tinggal lima. Hmm. Kata Yama Ahmad, naik lagi lah, tak kurang. Nabi kata, aku malu dah. Daripada lima puluh waktu, tinggal lima. Aku malu dah naik. Ada orang kita jawab, silap Nabi, malu dah, kau naik pergi. Saya <tuh>. bingung semua. Malu apa, naik. Hmm. Oh, tak ada hidup kita melalui. <tuh> yang tak syarat ni Allah bukan ulama, bukan nabi-nabi tak caput tangan kau Allah tak tahu tak payah nak cari pak dan saksi Allah tak tahu ke Allah maha mengetahui inna Allah alimun bizat istuduh Tuhan-Tuhan yang dia tahu dalam dalam pedammu, tahu dah niat hati kita, Tuhan tahu dah kita bayar ustaz ambil besar. saya ikhlah ni ikhlah ikhlas ni ikhlas sungguh ni tu ada ikhlas ke dok tu ada tahu boleh jadi dia kata ikhlas ikhlas sungguh boleh jadi ya ada ke komplain mai bukan ikhlas tu tadah nak benda tu buat baik-baik dengan pocik tu dia nak anak pocik tu eh tahu mana kalau dia kata ikhlas ikhlaslah lah hukmu 'ala zahir kita nak hukum dia ni dosa kan dia hak hak batin batin urusan Allah taala kita tak hukum batin manusia, hati manusia. Kita hukum-hukum ni zahir manusia. Allah letak empat orang syarat, empat orang laki-laki. Bapa orang laki-laki? Bapa orang syarat zina, nak tuduh zina ni, syarat empat orang tu mesti laki-laki. Kerana Allah muliakan wanita. Allah muliakan orang tino. Orang tino ni Tuhan buat dia dengan perasaan malu. Orang jatah Tuhan buat dia dengan sabar sebab tu dikatakan mana-mana orang tino tak ada perasaan malu maka hilanglah sifat wanita dia harga ni orang tino ni dia patut perasaan malu dia kalau malu dah hilang tak ada dah waktu orang zaman dulu nak makan orang tino makan nak makan kedah malu lon beli aiskrim sampai jalan nak nak nak nak ai nak buat, nak tu macam mana tahu <tuh -tuh. <tuh -tuh. Tak. Yang kedua ga Orang, orang laki kita lajakkan ni maruah kita dok mana? Dok kita boleh tahan di daripada maruah. Itu maruah kita. Kalau laki panabarang, kujak maruah, kujak marhab ni. Ni tak ada maruah. Seno mal Khattab. Seno Umar ni beking. Umar-umar ni orang beking. Beking tegas. Umar kata apa dia? Emum. Hey, tak malukah? Si hari mu, mu sepak binimu. Si hari mu takah binimu. Si hari mu teking binimu. malari mu peluk binimu. Tak malukah? Si hari tu ke Allah. Menjengah. Eh malayah kat ngorek tu nampak baik. Eh lalu. Hmm. Ambar baru ni mari. Jun lah. Seorang makcik. Bawa anak. Ngadu. Duk balas dengan tu balah besar, siapa tak bertegur dua tahun tak bertegur duduk serumah, tak bertegur dua tahun Amak kata pakcik, duduk mana tak bertegur dia kata, main tulis belakang ustaz tuli ambil kata tulis gula nak irga, tu beli bawai habis dah, minyak nak habis dah berah habis dah, beli, letak tu lelaki ambil, dia beli balik bini masuk siap masak ialah untuk laki makan, keceh dok umur dua tiga orang kaya bini nak atas untuk laki turun bawah, bini turun bawah untuk laki nak atas dua tahun tak bertegur yang sedaknya waktu dia mari jumpa dia bawa anak cik, lebih nebula nebulah dia kata ni anak ni dia kata beranak-beranak keceh dok <laughs> hanya boleh <bula>, buat <laughs> keceh okay, tak beranok-beranok-beranok sama beranok-beranok <laughs> ni maruah maruah-maruah ni benda yang kena jaga dalam islam ni maruah ni besar pada bunuh al-fitnah tu asyadun al-qatah fitnah-fitnah tu tengok pada sebunuh. al-qatah syarak, pasal pak bunuh pera ni komplain buat buat bentuk katung bila pergi jumpa Tuk Imel Tuk Imel kata dia kerana makcik tak ada saksi tak ada timur tak ada mana tak ada kis berkis orang setiap ni nadu pada polis pula ni kartung besar Malaysia nadu pada, pada polis Supo, ambil main ngadu kena rogo tapi ada bukti ada saya rakan dalam telefon saya kata polis tak apalah kalau dia rekaman pun boleh kita terima ni apa makna ni tujuan apa kata ni dia ngadu pada orang pakai paka serba pakai jubah tolak ngadu polis polis terima tujuannya tidak lain tidak bukan orang ilah Allah Ketidak tidak jahil jahil murah kap yeah. apa tujuan setuju kalau nak hina hukum Allah na'uzubillah carra yeah. kalau ki robol laing Pak uasa sini ki zina ki lagi zina satu hari san Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu nak mai subuh tengah jalan san Umar tengok seorang jantan tengok seorang zina tengah buat maksiat Umar ni loga loga loga nak subuh lepas maya rumah panggil para sahabat Umar kata aku mali Maya ni tengah jalan Ada suara jatah yang orang tina tengah buat maksiat pada Allah Aku ni khalifah Kalau aku tidak ambil tindakan Nanti Allah kanya aku di akhirat Agumannya nak buat Kalau aku tak ambil tindakan Nanti Allah kanya aku di akhirat Boleh dah aku ambil tindakan Tak ada orang jatah yang orang tina tu Senali kata Ya Umar mana pak resaksimu Mana pak resaksi kamu Umar kata Aku tak kata dia berzina Bermakna apa dia Umar Kata tidak berzina Kalau berzina kenapa pak resaksi Ada pangki rogol Rogoki lain Rogoki tengok bukti Bukti apa dia Tengoklah lah tubuh kau kalau orang rogo kita rakan orang rogo kita rogo kau-rogo apa? Maling ngadu tak boleh amba kena rogo bukti tak ada tapi amba rakan ya. rogo apa? rakan di, tu bukan rogo tu berzinah ya. satu hari seorang perempuan Yahudi mali jumpa senum al-hattab r.a.w wanita Yahudi ni mari ngadu. ya Umar aku nak mengadu pada moni aku kena rogo dia orang seorang Islam wanita ni Yahudi dia mari mengadu orang Islam rogo dia umat lahat tak sedih sangat Allah Rabbi pasal apa sebab Islam ni kita kena tunjuk comel pada orang buka Islam barulah orang buka Islam tertarik nak pergi mari pada Islam Yeah. Kena tunjuk contoh. Ini perangan hobo sekali, orang Melayu. Horobo, orang Islam. Horobo, orang Melayu, Islam. Akhirnya bila orang bukan Islam nak masuk Islam? Yeah. Jadi bila orang main ngadu, dia ni Yahudi ngadu orang Islam rogoh dia. Umar sedih. No, orang ni. Umar tanya para sahabat, nak gua hukum macam ni? Ali ni, saya Ali bin Abi Walik ni orang Yahudi. Nabi pun ketika Nabi kata aku ni gedung ilmu Ali tu pitu dia. Sina Ali kata, ambil ai panah. Ambil ai panah. Dia nak cik ni dia main ngadu dia kena rogol. Dia bawa kain. Kain tu ada bekas air mani pada kain dia. Sina Ali kata, ambil ai panah. Umar kata, Apa gapai panah nak jiru makcik ni jadi <laughs> Ali kata ambil air panah ni ciri dik tak ciri di Ali ok aku ambil air panah sen Ali ni ambil air panah tu mana kain tadi makcik Mana kain dia tengok buka air mani sen Ali ni ambil air panah jiru jiru atas tempat air mani tu tiba-tiba jadi putih putih sen Ali kata ya Umar ni buka bekah mani ni ni putih lah Mokcik ni dia khianat Dia nak tipu kita Dia sapu putih telur Dia kata Iman ni Putih telur ni bila jiwa hai panahnya masuk Putih masuk Iman ni jiwa air panah tak masuk Tak percaya balik uap <tuh> moga barang boleh uap Tapi jiwa mulut <tuh> Ceredik ni senali Ni, ni fitnah Sebab tu sekalian Bila orang, bila orang jahat jahat nak, nak cerita benda buruk pada Islam kita tak suka pun kita balong ni tak bila masjid balong gila tak apa tak puas hati tak bila tapi jangan balong masjid ni balong ni tak bila tak jemayah majmuk tak jemayah majmuk balong ni Tuhan maka balong ni tak bila ya kita nak marah kepah nak marah kepah hina hukum, hukum Allah Eh kita dok mana kita ni? Yeah. Nak marah kafah, biar cara cerahlah. Jangan nak marah parah, kino hukum Allah buat karikatur, buat kartun, kartun pula hina urut uh, inti syarak. Bila karikatur di di demak, de, de luki gaman nabi, kita buat demonstrasi marah. Ni ni tempat macam gitu. Allah Rabbi dia kita hidup ni Nabi kata ala innal kulli hima, Nabi kata raja ni pun ada dia setiap raja ada sepada Allah pun ada sepada sepada raja, sepada kuasa sepada Allah bukan sepada kuasa sepada Allah kenapa dia? apa yang diharam oleh Allah bila kita nak buat benda siapa benda dia sebelum siapa haram dia naja jumpa makruh dulu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 dan kita tak seki. Pak kita melahirkan rasa duka kita. Dan kita nak tengok tindakan. Ya, jangan siapa layak. Hari ini laporan polis pun banyak dah. Ya. Sebab ini kita menganggap bahawa bercanggah dengan syarat. dan satu peninggian pada hukum Allah Subhanahu Wa Dan mesti ambil tindakan. Ya, Dia mesti ambil ambil tindakan. Dan kita ni tu majlis majlis mufti Yeah. Kena buat sesuatu Autoriti dia duduk situ Soal kita suka, tak suka, apa sebagainya Soal, Tapi autoriti dia duduk situ yeah. Mudah-mudahan Mudah macam ni tidak berlaku pada masa akan datang insyaAllah Saya rasa sekarang tu dulu Sekali lagi ya. Kita buat kesapa insyaAllah yeah. Mudah-mudahan dia berkati Allah Ya Allah jaga amalan kita yeah. Untuk penutup tiga perkara lah. yeah. Tiga perkara sebagian biasa yang pertama jangan tak ada masa dengan Allah Nanti Allah tak ada masa dengan kita Sibuk aguman atau dunia pun Jaga Allah Kalau kita sempurna Allah Allah sempurna dengan kita Terus ada bimbal Yang kedua Kita ni gapo gapo pun Akhirat esok Allah tengok pada ikhlah ke ikhlah kita jadi ya? jaga Ikhlah dalam seluruh amalan Umar umiru illa liak budu il Umar umiru illa liak budu Ya Allah mukhlishinul al din. Dan aku tidak pernah mu taat Allah, malaikat aku suruh buat nanti yang ikhlas. Allah Allah ni dia tak suka benda tak comel, buat nak riak, buat teriak-teriak, naudzubillah. Ya. Yang kedua, yang ketiga. Ingat pada Allah waktu kita senang, insya-Allah Allah ingat pada kita bila kita susah. Kalau waktu senang kita tak ingat pada Allah, waktu susah esok Tuhan tak ingat kita. Bila kita susah Depan-depan kita ni Bila kita susah Pertama susah Waktu sakurati maut Tak ada siapa boleh tolong Doktor tak boleh tolong Anak-anak tak boleh tolong Bini tak boleh tolong Bila lagi kita susah Waktu kita duduklah kubur Tak ada siapa boleh tolong kita Tepat bila pula susah Waktu terima surat amalan Bila tengok amalan tu Masya Allah Ma lihazal kitab La yugadiru sagiratan Wala kabiratan illa asa Kita apa lah ni Kecil besar semua Tulis belakang Yeah, waktu dia hisap bila lagi waktu susah nabi kata kemuncuk susah ni waktu melaluh atas titian sirat waktu tu tak ingat siapa-siapa tok lelaki tak ingat bining anak tak ingat mak mak tak ingat anak pemimpin tak ingat layak rakyat tak ingat masing-masing fikir diri Allah rabbi jadi nabi kata gapo nabi kata mu ingatlah pada Allah waktu mu semoga Allah ingat pada mobilah mu susah Ya, jadi insyaallah mudah-mudahan Yang Allah berkati majlis kita aku al qaul haza astaghfirullah jazilli wa warahmatullahi wabarakatuh